Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adiuhi wa nasta'ufiru Wa natubu ilayhi wa natwakkalu alayhi Wa na'auzu billahi min shuroori anfusina wa min sayi'ati a'amalina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa ma yudlil falamudilla lah Wa ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu muhammadan abduhu wa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 Ya ayyuhalladhina amanu ttakulluho wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutihillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd ikhwatilakum muslimun musliman inna rahmatillahi katasawwasian kita sedang bincangkan dari kuliah lalu tentang penyerupaan ataupun gambaran tashbih yang Allah kemukakan bagi menampakkan kehebatan halil surga yang disebut oleh Allah SWT di situ bidadari-bidadari yang disediakan untuk orang-orang beriman al-mukhlasin wa 'indahum qasiratut tarf'in ka'annaha na bayd makhnun fa 'ala ba'd yatasaa'alun qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a mitna wa kunna turaban wa 'izaman a قَالَ هَلْ أَنْتُمُ التَّلِعُونَ فَاتَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَى يُجَحِيمٌ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ كِتَ لَتُرْدِينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Sadakallahu'l-Azim Dalam ayat yang kebaulapan Allah gambar ini, sisi mereka merupakan bedari yang tidak liar pandangannya dan cerita matanya Seakan-akan merupakan telur, burung unta yang tersimpan dengan baik Lalu sebahagian mereka yang mengadap kepada sebahagian lain sambil bercakap-cakap Berkatalah salah seorang di antara mereka Sungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang kawan Yang pernah berkata Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang berulang Apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk mendapat pembalasan? Berkata pula ia Mahukah kamu meninjau temanku itu? maka dia pun meninjau nya maka dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala dia berkata lagi demi Allah semuanya engkau ni benar-benar hampir mencelakakan aku tahu jika tidak kerana nikmat rabmu rabku pastilah aku termasuk di kalangan orang-orang yang diseret ke dalam neraka jadi muslim-muslimat ila hati dan dikasiuskan kali syurga yang telah kita bincangkan pada kuliah lalu wanita-wanita ahli syurga Ilal dari bari dipuntukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk orang beriman menjaga kehormatannya hanya melihat pada suami-suami mereka inilah merupakan para Ibnu Abbas, Mujahid, Zaid bin Aslam, Qatadah, sudi dan lain-lain. Ini disebut oleh al-Imam al Tabari. In artinya yang bagus, yang cantik, matanya menggoda matanya. Jernih matanya. Menundukkan pandangan, isteri yang salihah yang cantik jelita ini menundukkan pandangan hanya untuk melihat suaminya. Ka'anna hunna baydun maknun. Mereka seperti telur burung unta yang tersimpan api Jadi Allah menyifatkan keindahan tubuh mereka Dengan warna kulit yang sangat bagus Ali bin Abi Talha Meriwayatkan satu pandangan daripada Muhammad Abbas Seolah-olah mereka ni macamlah telur burung unta yang tersimpan dengan baik Iaitulah mutiara yang tersimpan dengan baik Jadi tuan, -tuan ini mulai kelas kalian Allah menggambarkan daripada syurga ni Dengan berbagai-bagai tamsilan Boleh kita lihat dalam Ayat-ayat yang banyak menceritakan tentang mereka ni Dulu kita pernah bincang dengan Rasul Rahman Cerita tentang wanita-wanita alih syurga kan Jadi al hasan berkata seakan-akan mereka ni Burung, telur burung unta yang tersimpan dengan baik Terjaga, tak disentuh oleh sesiapa pun Sa'id bin Jubair berkata Seolah-olah mereka merupakan telur burung unta yang tersimpan Dalam dalam telur itu sendiri Ini ya, pandangan Sa'id bin Jubair pula Telur tu bila dipecahkan Kita melihat bahagian dalamnya Putihnya dan kuningnya Masya Allah bersih Tak ada apa pun yang mengotorinya. Ah Begitulah artinya Wanita tersebut tersimpan Tidak diusik oleh siapa pun Sebagaimana Cengkerang itu telah menunggu bahagian dalamnya Maka demikian juga syurga telah menunggu Wanita tersebut daripada Disentuh oleh mana-mana lelaki Laya masuhun Laya masuhunna Insum qablahum walajan Pernah kita bincangkan dahulu dalam surah Ar-Rahman Atta Al-Khlasani pula berkata bahawa Ia adalah selaput yang terletak di antara kulit dan bahagian Dalam telur itu Inti telur itu sendiri Sudir berkata bahawa Seakan-akan mereka merupakan telur Burung unta yang tersimpan dengan baik Putih telur ketika telurnya dibuka Dipecahkan Inilah juga merupakan pandangan Ibn Jarir Kerana kata beliau Makinun maknunya tersimpan dengan baik Jadi kulit telur ni Menyimpan bahagian dalamnya daripada disentuh Oleh apa sekalipun Oleh tangan Bahkan oleh kepak. Saya ibunya sendiri, bulu ibunya sendiri pun tidak akan dapat menyentuhnya, maka itulah kelebihan wanita-wanita di -wanita syurga. Ikhwati fillah, musim-musim Ramadan ini rahmatilah dikasihi sekalian. Kemudian masuk kepada ayat berikutnya, fa akbal ba'dhum ala ba'din yatasaaalun. Sekarang episod yang berikut menggambarkan apa yang dilakukan oleh ahli syurga itu sendiri duduk bersembang-sembang, bercakap perkara-perkara yang baik. Kita telah pelajari surah An-Naba' yang lalu. Alam tafsir juz'amah Bahawa orang dalam syurga ni tak cakap benda-benda yang sia-sia Semua benda yang dia cakap mempunyai tasbih Semua benda yang dia cakap perkara-perkara kebaikan Kat dunia ni Kalau kita perhatikan Banyak bercakap mempunyai perkara-perkara lara Perkara-perkara yang sia-sia Tapi di akhirat tidak lagi tuan-tuan yang dimulihkan Allah selian Allah telah tukar cara pemikiran itu Sehingga menyebabkan Percakap satu perkara yang baik itu Mendatangkan ni'mat, mendatangkan kegembiraan Mendatangkan energi kepada kita Makan Kak Hilat seperti digambarkan ke tuan-tuan nak menemui Nabi Yusuf. Ayuh panggil saja Nabi Yusuf. Bertemu di mana-mana tempat. Kita kalau di dunia nak bertemu dengan seorang yang penting, dia janji kita pukul 10 malam. Pukul 10.30 dia ada appointment lain. Ah ha, minta maaf saya nak cepat ni. Ha, ada appointment lain. Kak Hilat tidak ada tuan-tuan, tuan-tuan nak dengar cerita Nabi Yusuf dia mulutnya sendiri duduklah bersama dengannya. Sebulan, dua bulan, setahun, duduklah dengan dia. Tak ada siapa pun yang menghalang. Apa saja yang kita nak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu SWT Yalah waktu itu tak ada lagi semayang Tak ada lagi anak-anak nak dijaga Seorang sakit, seorang nak ambil peksa Isteri kita nak diambil, dia pulang daripada kerja Tak ada tuan-tuan, semua tanggungjawab itu sudah tidak lagi dibebankan ke atas kita Jadi inilah kerja alih surga bercakap benda-benda yang merupakan tasbih, tahmid, zikrullah Itulah kerja mereka Duduk bersama-sama Lalu seorang sedang duduk, teringat pula dia masa dekat dunia dahulu fakrak b a b u m a l a b a z u n y a t s a a l u n q a l q a i l m u n h m a n n i k a n l i q a r i n m e k a d i c i t d a n p e g a l a m a n k a d u n i setiap kita ni ada qarin daripada malaikat, qarin daripada jahat, daripada jin. Fikir di kiri kanan kita, waktu kita lahir, lahir bersama dengan kita, seeko lagi jin. Jin ni pun lahir bersama pinak tuan, tuan Dan Allah punutuskan malaikat kepada kita. Malaikat ni menyeru kepada kebaikan. Jin ini menyeru kepada kemungkaran. Dan kita sendiri dapat rasai perasaan itu. Pada pada waktu dini hari, sebelum subuh, kita rasa nak bangkit, jam telah pun diset set kita pun terfikir bangunlah tahajud berdoalah pada Allah agar rezeki kita tidak sempit seperti ini. Tak diuji dengan ujian leje berat. Rabbana la tu'akhidzna in naseena wa akhtana. Satu lagi berkata Sabah dulu pukul 5. Subuh pukul 5.45 kan. Tidur dulu 9 minit ke setengah jam ke. Nanti tidur lagi Dengar mana punya bisikan tuan. -tuan. Akhirnya terlajak. Tahajud entah ke mana, subuh pun entah ke mana. Hai dia perbincangan dikemukakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya Muslim dan juga Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Seseorang sahabat tanya wahai Nabi Nabi pernah dikarim Nabi jawab ya. Ila anna Allah qad a'aani alayhi fa illa bi khairin. Allah juga memberi kepadamu seekor karin jin tapi alhamdulillah dengan izin Allah Allah taala beri hidayah kepada jin ini dia masuk Islam dia menyuruhku untuk melakukan kebaikan. Tapi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu kita semua ni ada karin Itu sebab kena mujahadah tuan-tuan. Mujahadah. Bacalah dalam kitab sebagai contohnya ringkasan Riyadhus Salihin. Miliki kitab ini seolah-olah kita menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah. Kalau kita tak mampu nak baca Riyadhus Salihin yang besar itu, bacalah ringkasan Riyadhus Salihin. Sebaik-baiknya baik bacalah versi bahasa Arab, saya ni tuan-tuan. Jangan baca bahasa Melayu saja. Baca bahasa Arab Belajar bahas bahasa Arab Dan anak-anak kita di sekolah pun Hari ini diwajibkan jawi Alhamdulillah Kita juga apa pula Berjauhkan diri Daripada hadis, Daripada Quran Nak baca Nak baca kononnya Nak baca dalamnya Rugilah tuan-tuan Bacalah hadith Dalam satu hari Satu saja Sepotong Terjemahannya Jadi tuan-tuan Yang -tuan, ini mulai kat waslihan Baca bagaimana mujahadah Banyakkan proses sunat Lawan syaitan untuk bangun tahajud Mana yang nafsu kita cenderung padanya Kita abaikan Bacalah dalam buku Rasul Mulia Sayyidina Umar Khattab RA Melihat anaknya membeli daging di pasar pun tegur. Apakah setiap kali kau Nak merasai daging kau beli Soalan itu macam Hal lintar kena padanya tuan-tuan. Artinya kau ni gagal menundukkan nafsu lah, nampaknya. Setiap kali dia minta kau Penuhi, sebenarnya bukan begitu eh, Setiap sekali kita kena abaikan itu sebab anak-anak kita di rumah Apa diminta semua kita penuhi Lama anak ni bukan jadi beriman Dia cenderung kepada syaitan Kerana semua nafsunya kita penuhi Jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Dan dikasih sekalian Mujahada Baca labat Mujahada ni dalam ringkas Riyadu Salihin sebagai contohnya yang Telah ringkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabahani Ataupun kalau kita dah miliki Riyadu Salihin Alhamdulillah Fabihi wa ni'mah Dah ada itu pun satu ni'mat yang besar Bacalah sebelum tidur Baca satu hadis. Jangan baca terjemahannya Jangan baca terjemahannya saja, Tak ada zhuk mengarap kata Tazawuk. Tak ada kemanisan membaca kalamun nubuah itu hadis dari Nabi SAW Ikhwati filam muslimat dan rahmatin dan dikasih sekalian. Jadi Seorang yang Berada dalam syurga ni bercerita Pada kawan-kawannya ahli-ahli syurga yang lain Dahulu aku kat dunia ada seorang kawan lah ha? Karin Karin dimana kawan yang sangat rapat Diaqulu a innaka la minal Dia berkata kepadaku adakah kau ni membenarkan menangkan apa a idza amitna kunna turaba wa izaman inna ala Kalau kita mati nanti kita dibangkit jadi tulang belulang kita dibangkitkan semula Ha ni kata kawan yang merosakkan itu kadang-kadang ada kawan seperti ini tuan-tuan Kata-katanya semua merupakan fitnah kata-katanya semua merupakan kejahatan kata-katanya semua mencah belahkan orang Hindarilah orang seperti ini tuan-tuan Tapi kalaulah lah yang merupakan adik-adik kita sendiri Kadang-kadang payah juga Nak menghindarkan diri daripadanya Kalau dalam Islam ni Orang yang Melakukan perkara-perkara mungkar Mengajak orang kepada perkara-perkara Yang bukan-bukan Maka memulaukannya juga Merupakan satu ibadah Macam kita pelajari Dalam surat taubah yang lalu Tiga orang sahabat Nabi Yang telah pun Mengasingkan diri Meninggalkan arahan Nabi untuk turut serta dalam perang tabuk Kita pelajari kan kisah ini Nabi telah mengulaukan mereka beberapa bulan Maka golongan yang suka menimbulkan fitnah dalam masyarakat ni pun Wajar kita pulaukan Tinggalkan mereka supaya mereka sedar Bahawa buatan ni merupakan buatan yang mungkar Buatan yang perlu ditinggalkan Dah berdebat dengan golongan seperti ni Macam berdebat dengan lebih susah daripada mengangkat batu Turun daripada data gunung kerana sesialbuatania sesial. Mohonlah kepada Allah SWT tuan selalu seperti dikatakan oleh para ulama para fakama kalau anjing menyakitimu janganlah layan sangat anjing itu tapi mohonlah kepada tuan anjing tersebut agar menambat anjingnya jangan mengganggu orang yang lalu-lalang. Maka kepada orang menyakiti kita ni tuan, tuan kita mohonlah kepada Allah SWT yang memiliki manusia semua supaya menghindarkan diri kita daripada kejahatan. Dan masih sama kita bertahu apabila Allah Mungkin kekurangan ada pada diri kita Itulah senjata yang paling mampu Menghasabahlah diri Mungkin kita menunggu banyak banyak dosa Menyebabkan Allah hukum dengan cara begitu Banyakkan istighfar kepadanya Dan jangan layan sangat Tuan-tuan Imam Ahmad bin Hanbal Diajak oleh orang untuk berdebat Dia tidak layan Orang tu ajak lagi Tak layan Akhirnya kata kamu ni memang suka Buat benda-benda yang Berdebat seperti ini Buang masa Wahai semua Waiswan, aden buat angkatlah orang ni buat keluar daripada majlis ni. Tak ada guna dia datang di sini. Protibila mesti mesti ada rancangan dikasihkan. Tapi kisahnya kalau orang ni dekat dengan kita payah juga nak menjauhkan menjauhkannya, apalagi memulauinya. Maka dia telah masukkan jarum peniti yang jahat ke dalam minda kawannya berkata, "Kamu benarkan ke?" Ha, intonasi suaranya kalau kita nak sampaikan begitu raya. "Kamu benarkan bahawa kita akan dibangkitkan selepas mati nanti?" Eh, takkanlah macam tu. Kamu lah kalau bahasa orang moden, tuan-tuan. Apakah betul kita akan dibangkitkan semula? Ada banyaklah riwayat dikemukakan oleh para mufasiri Contohnya Al-Imam Asyuti dalam Ad-Durul Manzur Ada dua orang teman Mereka mempunyai wang sebanyak RM6,000 selepas berusia niaga bersama-sama ha, Ini dia sebut Al-Imam Asyuti dalam Ad-Durul Manzur Di akhir mudarabah tersebut Mereka pun membahagikan sama rata lah. Kamu ambil RM3,000, aku ambil RM3,000 yang seorang beriman, yang seorang kafir Tak ada masalah pun kita bersenaga dengan orang kafir Asalkan niagaan sebut jelas Maka ni dapat 3,000 orang beriman ini, Menengah kawannya yang kaya itu Membeli satu aset untuk Perniagaannya Dengan nilai 1,000 itu 1,000 dirhamlah katakan. Lalu dia pun mendermakan 1,000 dirham Ni yang beriman ni dermakan 1,000 dirham Dengan kawan yang kafir itu beli satu aset Dengan 1,000 dirham Dia pula derma 1,000 dirham Dia kata ya Allah Aku ni kalau seorang diri tak pandai meniaga, agaknya begitulah Jadi aku beli aset Daripada mudi syurga Apa jadi lagi dengan dua ibu diaham tersebut tonton? Nanti kita akan bincang kepada kuliah yang akan datang Allahuaklam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakaallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh